Розділ перший. Ніч в Африці настає дуже швидко. От і сьогодні сонце з усього маху звалилося за горизонт, так що аж потемніло в очах, і по небу розсипалися дрібні зірки. Темнота почала остуджувати під, то у свою чергу тіло. Тіло стало добре, і на знак вдячності воно почало смердіти. Особливо чутливі натури в такі моменти можуть почати відчувати не тільки запахи сусідів, а й свої власні. Від мене, кажуть, пахло як від скунса і його шкарпеток. Те ж саме я міг сказати і про своїх сусідів. Нас було троє. Три скунси – Джиммі, Біллі і Джебс. Джиммі, мій найкращий друг і єдина порядна людина у найближчому майбутньому і пригадуваному минулому, Очкарик-інтелігент із душою телятий темпераментом телеграфного стовпа, до якого це теля прив'язане. Біллі – це я, ваш покірний слуга, тертий життям суб'єкт, стріляний горобець і так далі, але все ж таки недостатньо проникливий, аби не злигатись із Джепсом. Джепс – це людина без імені. Відверто кажучи, мені іноді здається, що це навіть і не прізвище, це майбутній науковий термін, що означає психічне відхилення у людей із розряду тих, які розумово вперед пішли. Я гадаю, що незабаром слово «джепс» перестане асоціюватися з конкретною людиною і увійде в історію як назва хвороби або манії, як, наприклад, хвороба Боткіна чи Паркінсона. Ну, в крайньому разі, в джепсах, як у вольтах струм, будуть вимірювати маразм. Так от джепс, цей покидьок ілюзіоніст із задатками харизми та даром переконання неповноцінних особистостей, морем ідей і безмежною вірою в їх досконалість, затягнув нас у цю діру, в якій у зв'язку із заходом сонця ми перестали потіти і почали смердіти, а незабаром почнемо й мерзнути. Ні, не можу сказати, що поїхати в Африку це була сильно погана ідея. На думку Джепса, у нього взагалі не буває поганих ідей. Буває тільки неправильне їх утілення в життя, нездатними ні на що підлеглими. Це він нас із Джимом має на увазі. Підлеглі васали, падавани. Я б запропонував йому називати нас рабами, поза яку ми на чорному континенті. Вирушити сюди шукати стародавні міста. Це було навіть якось науково популярним корисним для всієї цивілізації чи що. Хоча попередня агонія розуму Джепса була не менш привабливою постачання айсбергів вдячним жителям Сахари. А який розмах? Взявши в Бристолі покататися на дві години маленьку риболовецьку шхуну, ми рвонули на ній до північних широт. Зізнатися, мені це спочатку навіть сподобалося, бо тримісячне тягання мішків у порту і мені, і моїй спині вже вкрай набридло, і я з радістю погодився на невелику морську прогулянку. Джим, як завжди, був зі мною, тому що йому було за великим рахунком однаково чим займатися. Джебс до цього мішки природно не тягав. Він тягав припаси, мазут і взагалі все, що погано лежить. І нам із Джимо постійно доводилося за нього платити своїми боками. Але зате тепер ми вийшли в море з повним набором усіх необхідних у далекому плаванні речей. А саме шезлонгами для дітей не старше восьми років, ключками для гольфу, мексиканськими сомбреро різних розмірів моделей і забарвлень. А також шкурок тушканчиків, які потребують додаткового просушування та чищення, що сигналізують постійно про це жахливим запахом із стрюм. А головне, у нас була гарпунна гармата і лебідка. Коротше, все необхідне для тривалої подорожі та дружного лову табунів айсбергів. Не знаю, де і який прилад вдалося поцупити джепсу, але тільки вночі береговою охороною ми були розпізнані як ракетний крейсер-хорнет, що прямує в Атлантику в дуже важливій справі. Коли б не вдаха, що володів до цього балією під назвою «полярна сирена», на якій ми тепер розтинали темні жовтневі хвилі, міг знати про те, що його посудину назвуть крейсером, то, можливо, його горе від втрати своєї улюблениці – Хоч трохи, але зменшилося б у розмірі. Море. Не те, щоб я не любив море. Скоріше за все, море не дуже любило мене. Не знаю навіть за що. Може за те, що я в дитинстві часто мочився в річку чи надував через трубочку жаб до ляску. Але за щось явно водна стихія мене не злюбила, наславши на мене вічну хворобу адмірала Нельсона. Через тиждень був танки, я вже знав усе про вміст мого шлунка, моє обличчя остаточно набуло кольору морської хвилі, та врешті-решт ми з навколишньою дійсністю позбулись одне одного. Так що мої пізнання про природу айсбергів і маршрути їх проходження обмежувалися тільки інформацією, отриманою в процесі перегляду фільму «Титані». Але й вони були вібрані недостатньо глибоко, оскільки цицький Кейт Вінслет цікавили мене сильніше природно-техногенної катастрофи, що відбувалося на екрані. Тому я був не готовий побачити айсберг так близько і так одразу. Мій мозочок сховався у шлунок, а потім вони обидва зачаїлися десь у районі Куприка, коли я вийшов уранці на палубу і побачив його, що плив на нас. Ну, або нас, що пливли на нього. Я точно не пам'ятаю, коротше, я закричав. Добре, що на дворі був день. Тьфу, тобто, за бортом або де там у моряків день, вони взагалі все в склянках якихось міряють. Коротше, добре, що було світло, і ми це одоробло побачили відразу. І вчасно відвернули. А то свистати нам у крижаній воді у свистки з синіми мордами до останнього, найкоротшого заходу сонця в нашому молодому ще житті. Айсберг був здоровенний, і зрушити його з місця, як на мене, не було можливим у принципі. Але Джепс сказав, що опіру води менший, ніж у землі, і тому все вийде. У цьому я не міг із ним не погодитися, власним носом підтвердивши цю теорію ще в дитинстві, стрибнувши повз річку в берег. Джепсів постріл із гарпунної гармати був снайперський, хоча промазати по цій величезній крижаній гірці було важкувато. Але я думаю, що якби доручили цю справу Джиммі, то він би, напевно, не підкачав. Але стріляв в ватажок недоумкувати хорангутангів, і, як виявилося потім, краще б він поцілив собі в голову. Гарпун не підвів, і ми намертво зрослися з дрейфуючим айсбергом, який продовжив дрейфувати у своєму напрямку, незважаючи на надсадний рев мотора шхуни і матюки гарпунера. Так. Після цієї поїздочки я зрозумів зміст вислову «видима сторона айсберга» і почав краще розбиратися в напрямку гольфстрімової течії, відмінного від запланованого напряму нашої подорожі. Човен намагався всіма своїми кінськими силами вирватися з цього капкана. Щось дуже недобре скриготало, всі інші бігали по палубі та махали руками, але це якось не особливо допомагало. На щастя тросу набридла ця нудьга раніше, ніж нам і мотору, і він благополучно луснув, злегка зачепивши Джима по нозі. Після накладення 12 швів за допомогою англійських риболовних снастей, а також внутрішньої та зовнішньої обробки найкращим шотландським антисептиком, більшістю голосів було ухвалено рушити назад до берегів Старого світу, але взяти трохи, Південніше, щоб у друге не перевіряти довірливість королівських військово-морських сил і не давати їм приводу трохи потренуватись у стрільбі. Пропозицію Джепса почати лов камчатських крабів було відразу відкинуто через відсутність Камчатки, хоча його знання географії та геометрії було достатньо для твердження, що ми перебуваємо десь неподалік від цього дикого острова чи протоки. Я не міг вступати з ним у науковий спір, поза як сам на уроках географії вчив назви всіх 50 американських штатів, але, щоправда, на 13-му штаті довелося перервати навчальний процес через обставини особистого характеру. У такі особливо сумні моменти своєї біографії я думав, що це наш Бог, Ісус Христос, суперзірка, карає мене за мою кепську стараність. Та й число 13 особливо щасливим не назвеш. Проте присутність пораненого і відсутність Камчатки вплинуло на тимчасове прийняття правильного курсу в напрямку Лісабона. Португальський берег зустрів нас пустелою і піщаною бурею. Та й самі португальці разом із лісабонцями зустріли нас мало дружелюбно. Смагляві, брудні у білих тюрбанах і неверблюдах. Після півгодини безуспішних спроб порозумітися з португальцями, всі вони дуже різко стали мароканцями, а щаслива країна володарів шенгенських віз виявилася десь на півночі. Джебс тут же вирушив на переговори про продаж човна та іншого корисного інвентарю з його трюму. Тим більше, що всі шезлонги та Сомбреро залишилися цілі й неушкоджені, чого не можна було сказати про ключки для гольфу, остаточно зіпсовані після відчайдушної гри дводюймовими кульками з під підшипників, а також жорсткого тренування на мечах для участі в зйомках продовження фільму про джедаїв і кошлату мавпу. Нам же з Джимом було люб'язно запропоновано дошкандибати до найближчої пивнички і чекати там свого господаря. Ми чергове повелись, як фермери на джекпот, і простирчали в бруднючій забігайлівці до самісінького вечора. Джепс природно не з'явився. Коли нас усе-таки виштовхали в три шеї, ми вирішили повернутися до човна, переночувати там і спокійно вже чекати джепса. Човна на місці, звичайно ж, не виявилось, як і цього негідника». Три дні, проведені в порту напівзабутого містечка, значно збагатили наш лексикон, а також ознайомили навколишніх жителів із репертуаром народних канзаських пісень, які незмінно виручали нас при потраплянні в такі ситуації. Внески до фонду жертв церковно-парафіяльних шкіл із ухилом у хоровий спів цього разу були невеликі, але їх вистачило, щоб ми не дали дуба. Джиммі, що шкутельгав на передню лапу з роздобутою ще Милицею, був особливо жалісливий. Кар'єру нашого дуету, а також подальшу асиміляцію з місцевим фольклором, перервав гудок Студебекера 1948 року випуску «Небесного кольору з відкідним верхом». Це був Джебс. У білому костюмі, при метелику, сигарі та дівці. Я ні трохи не здивувався, цей чоловік завжди вмів про себе подбати. На моє скромне запитання про те, як просуваються переговори про продаж човна, він на секунду замислився і звів угору обидва ока. Ні, Джебс не думав, що мені відповісти чи збрехати, для цього йому не треба було думати. Він просто згадував події останніх днів і болісно намагався відшукати в них кільватерний слід від шхуни. Судячи з двох секунд розгубленості на обличчі плейбоя, я зрозумів, що подій відбулося настільки багато, що спасибі Господу нашому Аллаху і пророку його, що Джебс хоча б згадав про нас і повернувся. «Вони зайшли в глухий кот», – нарешті відповів він. Це означало, що про човен, а також про шезлонги, особливо про чудових тушканчиків у сомбреро, думки, про яких так зігрівали нас із Джимом у ці прохолодні ночі – Можна було більше не згадувати.